בעזרת השם יתפילות, תפילה ק"ח, ממסד על תורה פ"ד וליקוטי מוהר"ן. ריבונו של עולם, רחם עלי למען שמיך ועוזרני והושיעני, שאזכה להאריך את ימיי בקדושה וטהרה גדולה. שאזכה לקדש את מחשבתי בקדושה גדולה. ותזכני לאחוז במידתו של אברהם אבינו איש החסד. שאזכה להיות ותרן בממוני ולעשות טוב וחסד באמת. עם כל מי שצריכים להיטיב עמהם ולגמול להם חסד, כפרצונך הטוב באמת. ותצילני מקפדות וקימוץ שמבלבלים את הדעת והמוח מאוד. ולא יהיה קפדן וקמצן כלל. רק אזכה להיות איש טוב, איש חסד, ותרן בממוני כרצונך הטוב. עד שאזכה להיכלל בסטרא דה ימינה בקדושה גדולה במידתו של אברהם אבינו איש החסד. ועל ידי זה תזכני שיהיה שכלי ומוחי חברה כחספה, שיהיה מוחי זך וצח וצלול, ואזכה להאריך את ימי בקדושה גדולה, שאזכה להגות ולחשוב את תורתך בכל עת ובכל שעה בקדושה גדולה, ולא אניח את מחשבתי לחשוב שום מחשבה חיצונה וזרה כלל, ותעזרני <coughs> בתושייני בישועתך הגדולה בכל יום ויום. לקרש ולסלק ולבטל מהרה ממחשבתי כל הנחשים והעקרבים שהם כל מיני בלבולים ומחשבות זרות המסבבים את המוח בכל יום. ואזכה לשבר את כל הגדירים והמחיצות ברזל <coughs> והמסכים המבדילים וחוצצים לפני טוב הגנוז שבכל יום ויום ואין המניחים נכנוס אליו את מי שאינו הגון וראוי אליו. מלא יחמים רחם עלי ולא תעשה לי כחטאי ולא תגמול לי כעוונותי רק תעשה עמי כחסדיך וכנפלאותיך אשר אתה מרבה לעיתי, ותגמלני חסדים טובים, ותגדל חסדך עלי בכל עת ובכל יום ויום. ותושייני ביחמיך בחסדים חדשים ונפלאים באופן שגם אנוך יזכה להטוב הגנוז שבכל יום, ולא יהיה כוח להרע שלי לחצוץ ולהפסיק חס ושלום בפני הטוב הגנוז שבכל יום. רק תיתן לי כוח והתחזקות והתאמצות בלבי ומחשבתי שאזכה להתחזק בכל יום ויום לחשוב מחשבות ולהגות בתורתך הקדושה במחשבה חזקה ונכונה, בהתגברות גדול בכל עוז ותעצומות ובהשתוקקות נמרץ אל הטוב האמיתי באמת. ולא אניח לשום מחשבה זרה וחיצונה ולשום בלבול הדעת לכנוס במחשבתי ולבלבל אותי חס ושלום. רק אה חזק בדעתי. ולאחוז את מחשבתי לחשוב בכל יום וכל עת בתורתך הקדושה עד שיעוררו חכמיך האמיתיים עלי ותצווה לפתוח לי שערי החוכמה והשכל עד שיתגלו לי מאיתך חידושים אמיתיים בתורתך הקדושה בכל יום ויום מהטוב הגנוז שבאותו היום ועל ידי זה אזכה להתקרב אליך באמת מעתה ועד עולם ואזכה על ידי זה שיהיה כל יום ויום מימי חיי ארוך וגדול באמת, בקדושה ובטהרה גדולה, על ידי החידושין דאורייתא האמיתיים שתחונני בכל יום ויום, מהטוב וגנוז שבאותו היום, עד שאזכה לעריכת ימים ושנים באמת, לחיות חיים ארוכים, חיים טובים, חיים אמיתיים, בקדושה ובטהרה גדולה, בעל דן ובעלמא דעת אלו, אל מעד ולנצח נצחים. ויקוים במקרא שכתוב, אורך ימים אשביהו וארעהו בשעתי, ונאמר כי אורך ימים ושנות חיים שלום יוסיפו לך. ונאמר קביר ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. ונאמר אורך ימים בימינה בשמאלה עושר וכבוד, דרכיה דרכי הדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. עץ חיים היא מחזיקים בה ותומכיה מהוגשר. ויהי לרצון נמרי והגיעו אני בלפניך אדוני צורי וגואלי, אמן.